5. A déli sarkör közelében, 325 mérföldre a jó reménység fogtól. A masszív, brit építésű Vistland Sea King helikopter, amely a Wild 14 jelzést viselte az oldalán, könnyedén tört át a viharon. Körülötte ólomszínű felhőkörvény lettek. A heves széllökések egy-egy pillanatra megdöntötték a gépet, de a helikopter utasai ebből szinte semmit sem vettek észre. Alexa Woods a helikopter középső kabinjában aludt. Még mindig azt a ruhát viselte, amiben felmászott a Gletscher oldalán. A melkasán a Scientific American legfrissebb példánya hevert, az a szám, amelynek a címlapján a par vállalat alapítójáról és elnökéről készült fénykép alatt a Charles Bishop Wieland. A modern robotika pionírja szövegvirított. Az ablak mellett Lex közelében egy magas, sovány, hosszú kező és lábú, kiugró Ádám férfi állt. A férfi arcát eltakarta egy vastag lencséjű szemüveg. A kezében egy digitális kamerát tartott, amit ügyetlenül az egyik ülésre helyezett, a jelek szerint képet szeretett volna készíteni magáról. Az első próbálkozással csak annyit ért el, hogy ideiglenesen megvakította magát a vakuval. Nem adta fel. Másodszor is kísérletet tett, ám ekkor váratlanul oldalra lendült a helikopter. A sovány férfi oldalra dőlt és beleütközött Legsbe. Bocsánat, mondta, amikor a nő felriadt. Lex bólintott, és már éppen lehúnyta a szemét, amikor a férfi megszólította. Ha már úgy is ébren van, megtenni, hogy lefényképez? Felemelte a kamerát, és kedvesnek szánt mosolyt villantott Lexre. Ettől még szánalmasabbnak látszott. Lex elvette a kamerát, és gyorsan elkészítette a fotót. Dokumentálom az utazást. Tudja, a fiaim számára, magyarázta a férfi. Ha meglátják ezeket a képeket, talán nem tartanak majd annyira unalmas fickónak. Menyúlt vastag kabátja alá, és elővett egy fotóalbumot. Lex elé tartotta a képeket. Ez itt Jacob, ez meg Scotty, mondta büszkén. Klassz srácok, mondta Lex udvariasan. Ez itt a felesége? Az ex-feleségem, felelte a férfi. Előre nyújtotta a kezét. Graham Miller, mérnök vagyok. Kezet ráztak. Alexa Woods, Környezetvédelmi szakértő és idegenvezető. Villendnek dolgozik? Nem. Egy kisebb környezetvédő alapítvány munkatársa vagyok, de gyakran előfordul, hogy tudósokat viszek a jégre. A két munka kiegészíti egymást, de az igazat megvalva egyikből sem lehet megélni. Jégre viszi a tudósokat? Arktikus és subarktikus környezetbe. Himalája, Antarktisz. Kinyílt a pilóta fülke ajtaja, a másodpilóta nézett be a kabinba. Lex, csatoljátok be magatokat. Már közel vagyunk a hajóhoz, de nem sokára légörvénybe kerülünk. Lex gyorsan becsatolta a biztonsági hevederét. Miller leült vele szemben és követte a példáját. A barátai? kérdezte. Inkább az apám barátai. Ezeknek a pilótáknak a többségét ő képezte ki. Nyaranta sokat lógtam körülöttük a hugommal. A húgai hasonló munkát végez? Lex majdnem felnevetett. <gül> – Nem, dehogy! Gyűlöli a hideget. Floridában él. Sítalpad csak akkor látni a lábán, ha a vízen áll és motorcsónak vontatja. Ismét bekukkantott a másodpilóta. – Most hagytuk el a BVP-t! – kiáltotta. – A fenébe! – Mordult fel Miller, és megragadta a kameráját. Ezt is le kellett volna fotóznom. Micsodát? A BVP-t. Igazán szóhattak volna, hogy közeledünk hozzá. Lex megcsóválta a fejét. Hát ezt meg honnan szalajtották? Tűnődött. A BVP azt jelenti, hogy biztonságos visszatérési pont. Magyarázta türelmesen. A másodpilóta azt közölte velünk, hogy elfogyott az üzemanyagunk fele, vagyis már nem fordulhatunk vissza. Miller elsápadt. Persze, ha gond van, kiugorhatunk, mondta Lex. Miller szemmel láthatóan megkönnyebbült. Habár, folytatta a nő, ez nem lenne túl okos dolog, mert ebben a jeges vízben körülbelül három perc alatt meghalnánk. Miller arca ismét falfehérré változott. A helikopter érezhetően oldalra dőlt. A Antarktisz! Suttogta a férfi, és üveges tekintettel bámult ki az ablakon. A 278 ezer tonnás jégtörő a Piper Maru fedélzetén 270 mérföldre a jó reménység fogtól. kapitány egyenes háttal szétvetett lábbal állt a hajó parancsnoki hídján és az esőpettyes ablakon túli világot vizsgálgatta. A hajóorra előtt szürke, habtarélyos hullámok csapkodtak. Némelyikben akkor erő volt, hogy megbillentette a Piper Marut. A szél is kitett magáért, így a haladást nem lehetett simának nevezni. Az évnek ebben a szakában az éjszakák hosszúak, a nappalok pedig rövidek az Antarktisz közelében. Állandóan szürkületi fényvilágít, az égen pedig bíborvörös felhők gomolyognak. A viharok, ha egyszer elkezdik, neheze hagyják abba a hajók elleni támadásokat. Lichten közel negyven éve járta a tengert. Számtalan szor elhaladt a jó fog közelében, így nem is kellett a barométerre pillantania ahhoz, hogy megállapítsa, az időjárás romlani fog. Ezt a fokot az európaiak közül elsőként a portugál Bartolomeu Dias értel, el, még 1488-ban. Ő, Kábó Tormentószónak, vagyis viharfoknak nevezte el. Az ilyen napokon Lichton nem tudta volna megmagyarázni, hogy miért változtatták át a hely eredeti nevét jó reménységre. Vélent 14-es a Piper Marunak közeledünk hallatszott a hajó rádiójából. Lichton kapitánya fejére illesztette a herceget. Itt Piper Maru mondta a leszállási engedélyt megadom, de vigyázzon magára, Vílen 14-es. Erős oldalszelünk van, és hamarosan még durvább lesz a helyzet. Megszakította a vonalat, és az első tisztjére nézett. Gordon, küldjön a fedélzetre egy mentőosztagot. a biztonság kedvéért. A fiúk álljanak készenlétben, de nem mutatkozzanak. Nem szeretném, ha a helikopteres srácok összetojnák magukat. A hídon tartózkodók felnevettek. Néhány perccel később a hatalmas helikopter leereszkedett a jégtörő fedélzetére. Tengerészek rohantak oda hozzá, horgokkal és kábelekkel, hogy rögzítsék. Miután a motorok leálltak, kinyílt a gép ajtaja, kiszálltak az utasok és elindultak a zuhógó esőben. Lichton kapitány megszámolta az érkezőket. Két új ember, mondta. Remélem jut még hely a számukra. Ők az utolsók, jegyezte meg a kapitány mögött álló Max Stefford. A hánykolódó hajó fedélzetén dülöngélő utasok egyike Lex Woods volt. Fáradtan csúszkált a nedves fémlemezeken, már nagyon elege volt az egészből. Nem is értette, hogyan kerülhetett ilyen helyzetbe. Az egyik pillanatban még békésen mászik felfelé egy Gletscher falon, aztán beszállítják egy helikopterbe, onnan egy repülőgépre, onnan pedig egy másik helikopterbe ültetik, most pedig egy hajón kell folytatnia az utazást. Hirtelen nem is tudta volna megmondani, mekkora távolságot tett meg anélkül, hogy fürödhetett, átöltözhetett, vagy egy jót alhatott volna. Kezdte elveszíteni a türelmét, és már nagyon kíváncsi volt arra, hogy a milliárdos iparmágnás, Charles Wieland miért rángatta át ide erre a lélekvesztőre. Egy adag melegétel sem ártana, gondolta. Utoljára kaviáros szendvicset és pörkölt mandulát evett Wieland repülőgépén, azelőtt pedig hideg jakpörköltet még kumbuban. Az éjség már aggasztóan mardos a gyomrát. Miután kiszállt, gyorsan utolérte utastársát, Miller, a fotóbolond vegyész, nehezen mozgott a hullámzó fedélzeten. Óvatosan! kiáltott rá Lex, és elkapta a szemüveges férfit, mielőtt az elvágódhatott volna. Miller megköszönte a segítséget, és lehajolt, hogy felemelje lejtett bőröngyét. Közben előre lépett, de olyan szerencsétlenül, hogy belerúgott a bőröndbe, amely így csúszni kezdett a fedélzet pereme felé. Lex ügyesen utána vetődött, és még a korlát előtt elcsípte. Szent ég! Köszönöm! Miller zavartan hálálkodott a nőnek. Vastag lencséjű, esőcseppekkel belepett szemüvegén keresztül, ostobán bámult Lexre. Lex végigmérte Millert, és megállapította, hogy nem egészen a körülményeknek megfelelően öltözött. Vászon teniszcipője már át is ázott. Keressen magának valami megfelelőbb lábbelit. Miller megvonta a vállát. Én se ebbe akartam jönni, de az irodámból rángattak ki. Váratlanul jött ez a felkérés. Akár csak nekem, gondolta Lex. Az esővel és széllel küzdve átmentek a fedélzeten. Előttük egy tengerész vörös zseblámpával a kezében integetett, és az alsó fedélzetre vezető lépcső irányába mutogatott. Max Stefford érdeklődve figyelte az ügyetlen Miller mellett lépkedő legszet, és ismét megállapította, hogy a nő valódi bombázó. Alexa Woods elég szokatlan keresztnév mondta Lichton kapitánynak. Nem Lichtontól, egy másik férfitől kapott választ. Az apjától örökölte a nevét, aki nem más, mint Alexander Woods, az Egyesült Államok légierejének ezredese. Lichton kapitány a mélyhangforrása irányába fordult, és a hídon megjelenő izmos férfira merett. Max hátra se pillantott. Az izmos, mélyhangú férfi, Queen elvigyorodott. Hófehér fogai között egy meggyújthatatlan kubai szivar tartott. Nyers, szinte vadállati erő sugárzott belőle. Akik ismerték, jól tudták, hogy vulgárisan szokott beszélni, de ezzel a durvasággal valójában intelligenciáját és éles eszét álcázza. Izmos volt, de a sztereoidokon nevelkedett hústornyok mellett inkább vékonynak, inasnak tűnt volna. Lerít róla, hogy élete nagy részét a szabadban, nem puhányoknak való körülmények között töltötte. Az állla szögletes volt, széles karimájú kabboly kalapja alól homokszőke hajtincsek lógtak ki. Quinn a kapitányra nézett, Tisztelgés helyett két ujját a kalapjához emelte, majd odaállt meg Stefford mellé. A két férfi egymás mellett állva figyelte a karcsú, sportos, fekete bőrű nőt, aki meglepő könnyedséggel ment végig a csúszós fedélzeten. Az örege kemény fickó volt. Szerintem fiút szeretett volna kislány helyett, mondta Winn. Elgondolkodott, majd hozzátette. Így talán jobban járt. Szép játékszerek, mormolta Lex, ahogy végig mérte a Piper Maru csarnokában felhalmozott tárgyakat. Lánctalpas járművek, emelőgépek, különböző földmunkák elvégzésére alkalmas szerkezetek, előre gyártott elemekből álló barakok, elektromos generátorok, hidraulikus berendezések, fűtőelemek, oxigénpalackok, fűrészek, a legmodernebb kéziszerszámok, a felszerelési tárgyak szinte megtöltötték a hatalmas helyiséget. A 28 éves Lex az apjának köszönhetően már több Antarktisi expedícióban vett részt, mint a legtöbb tudós egész élete során, de ennyi és ilyen drága felszerelést még sohasem látott egy helyen. A járművek, tíz henglünd is volt köztük, foglalták el a rendelkezésre álló tér nagy részét, közöttük a falak mellett hatalmas ládák sorakoztak. A legtöbb láda oldalán a v vállalat emblémája díszelgett, és ugyanez a jel volt a járműveken, a gépeken, Lex ezt látta a helikopter, a repülőgép és a jégtörőhajó személyzetének ruháján is. A gigantikus raktár egyik sarkában egy kis előadó termet alakítottak ki, néhány tucat összecsukható szék egy dobogó körül. Lex körbenézett. Harminc-negyven ember őgyelgett a járművek és a felszerelési tárgyak között. A nő két csoportba tudta sorolni őket, az egyikbe tartoztak a tudósok, magát is közéjük sorolta, a másikba pedig a vagányok, akik vélhetőleg a járműveket, a gépeket kezelik majd. Már találkozott ilyen vagányokkal. Az Antarktiszon többször összefutott hasonló emberekkel, és az egyikkel, Sajnos egészen közeli kapcsolatba került. A csarnok közepén két hatalmas jármű állt, mindkettő legalább akkora volt, mint a 18 kerekű kamionok. Lex már ilyet is látott, méghozzá akkor, amikor környezetvédelmi szakemberként, rövid ideig az Oak Ridge létesített nemzeti laboratóriumban, az ORNL-ben, pontosabban a természetgenerációs központban dolgozott. A két gigász mobil, önjáró, fúró ellátott, mint a gyűjtő és elemző állomás volt, és mindkettő jóval fejlettebbnek tűnt, mint az ORNL-nél használt hasonló egységek. Lex közelebb lépett hozzájuk. Ahogy vizsgálódni kezdett, váratlanul Miller jelent meg mellette. A vegyész már száraz ruhát viselt. Érdekes játékszerek nem gondolja? Jegyezte meg a nő, és a két gépóriás felé biccentett. Kíváncsi lennék, mire jók? Lex válaszolni akart, de valaki megelőzte. Nos, mondta Sebastian de Róza, és az egyik monstrum oldalán lévő csövekre mutatott, ezek itt a hőfejlesztő generátor részei. Ebből arra következtetek, hogy a gépezet valójában fúrótorony, amely a hőleadás elvén működik. Miller felemelte a kezét. Ne is mondja. Kitalálom. Maga fizikus. Tulajdonképpen nem. Archeológus vagyok. Felelte Sebastian. De a kollégámmal, Tomasszal együtt minden olyan gép iránt érdeklődünk, amivel ásni lehet. Fokozódik a drámai feszültség. Mondta Miller, és a szeme csillogása elárulta, kezdi élvezni élete nagy kalandját. Van itt vegyészmérnök, archeológus, Környezetvédelmi szakember. Az imént találkoztam egy egyiptológussal. Vajon hogyan és miért kerültünk egy csónakba? Szebasztián felvonta a szemöldökét. Gondolom, köztünk van a gyilkos. Ez már csak így szokott lenni, nem? Lex elmosolyodott. Ez először történt meg azóta, hogy elhagyta Nepált. Végig mérte a régész, és amikor meglátta, mi a nyakába akasztott bőrsíjon, megkérdezte. Ez a kupak a kabalája? Ez nem egy egyszerű kupak. Ez egy értékes, régészeti lelet, Felelte Sebastian az irónia legcsekélyebb jelenélkül. Miller felmászott az egyik monstrumra, és érdeklődve vizsgálgatni kezdte a szerkezetet. Felkúszott a gép tetejére, azután leereszkedett a másik oldalán. Mivel a vezető fülkét nyitva találta, gyorsan becsúszott a kormánykerék mögé. Elvigyorodott, megmarkolta a kereket, és intázni kezdett az ülésen. Pontosan úgy viselkedett, mint egy kiskölyök, akinek az apja először engedi meg, hogy a kocsi vezető ülésébe üljön. Hirtelen négy hatalmas termetű, izmos, terepszínű egyenruhát viselő férfi jelent meg mellette. Mindegyikük melkasán névtábla díszelgett. Lex gyorsan leolvasta a nevüket: Verheyden, Boris, Mikkel, Sven. Egyikük sem mosolygott. Miller úgy festett mellettük, mint egy darab fogsejem a tigris agyarai között. A legizmosabb férfi verheiden arcán csúnya, hosszusebb fej vöröslött. Bedugta a fejét a vezető fülkébe, és Millerre meresztette a szemét. Jól érzi magát? Miller bólintott. Ez az első igazi kalandom. Alig várom, hogy elmeséljem a srácaimnak. Verheiden elvigyorodott. Lehet, hogy neked ez kalandapuci, puci, de nekünk munka. Szállj ki a járműből és húsz haza, mielőtt a hülyeségeddel mindenkit bajba sodorsz. Miller nem válaszolt azonnal. El a kezekkel a kormánytól, ordította rá Verheiden. Szállj ki, mielőtt a fejed helyén találod a segged. Miller riadtan kipattant a vezető fülkéből, és leugrott Lex elé. Jó dolog a csapatszellem, jegyezte meg a nő. Verheiden ránézett, aztán a Lex mögött megjelenő Max Staffordra pillantott. Tartsák távol a felszereléstől a brékereket, vakkantotta. Max Stefford felsóhajtott. Kiváló szervező volt, de sokat és keményen dolgozott azért, hogy mindent és mindenkit összeszedjen, amire és akire a költséges expedíció során szükség lehetett. A legkevésbé arra volt szüksége, hogy az emberek összetűzésbe kerüljenek egymással, nevetséges hatalmi harcokra pazarolják az időt és az erőt. A vállalkozás túlságosan fontos volt ahhoz, hogy meg lehessen engedni az ilyesmit. Miller és Verheiden csapata közé állt. Verheiden hátat fordított Millernek és Lexnek, és arc kifejezéssel végigmérte a csarnokban gyülekező, Fizikailag nem éppen kiváló állapotban lévő tudósokat. – Tartsák távol ezeket a brékereket a felszerelésemtől – ismételte. Az emberei és a közelben álló vagányok feherőhögtek, páran tapsolni kezdtek. – Mi az, hogy bréker? – kérdezte Miller. Lex ránézett. – Errefelé így nevezik a tudósokat. – Tudja. Bréker. A Muppetszó egyik szereplője. Ismeri? Miller elmosolyodott. Bréker, ezt tetszik? Az eligazítás öt percen belül kezdődik. Jelentette be Max Stafford. Kérem, foglaljanak helyet. Sebastian de Rose az első sorban a pódium előtt ült. Ahogy elhelyezkedett, Thomas jelent meg mellette. Ellenőriztem Willen csekjét. Valódi. Helyes, mondta Sebastian. Most meghallgatjuk, amit mondani akar. Bólogatunk, mosolygunk, aztán udvariasan visszautasítjuk az ajánlatát. Fogjuk a pénzt, és szépen visszahúzunk Mexikóba. Folytatjuk a munkát. Öt perccel később mindenki elhelyezkedett. A Charles Wieland által a világ négy sarkából összeszedett professzorok és a tudósok egy kupacban ültek le, az izomagyúak, Verheyden, Sven, Mikkel, Boris és Adél Russzó, egy másik csoportot alkottak, a vagányok pedig, Quinn, Connors meg a többiek egy harmadikat. Steffordnak feltűnt, hogy Lex a tudósok között foglalt helyet. Max Stefford tapasztalt vezető volt. Ahogy végignézett az embereken, érezte a belőlük áradó izgalmat. A levegőben annyi feszültség vibrált, mint vihar idején, villámcsapás előtt. Az emberekben dúló érzések egy részét a bizonytalanság váltotta ki. Egyelőre senki sem tudta, miért hozták ide őket, mit várnak tőlük. Max Stafford biztosra vette, hogy az eligazítást követően minden megváltozik, a bizonytalanságot felváltja valami más, esetleg a tudományos kíváncsiság, a felfedezés izgalma vagy az olyan sokkal alapvetőbb emberi ösztönök, mint a mohóság vagy az ambíciózusság. Az ilyen különböző tagokból álló csoport csapattá formálása mindig komoly kihívást jelentett, de Stafford nem riadt vissza a feladattól. Határozottan lépett fel az emelvényre. Hölgyeim és uraim, a figyelmüket kérem! Szólt bele a mikrofonba. A hangszórókból előrecsenő szavak tompán kongtak a csarnokban. A legtöbbjük már ismer engem, és én is ismerem önöket, ha személyesen nem is, de hírből. Maxwell, Stefford vagyok, és Mr. Wieland engem hatalmazott fel arra, hogy... Hirtelen egy erőtlen kézérintését érezte a vállán. Megfordult. Mr. Wieland? kiáltott fel meglepetten. Köszönöm, Max. Innen majd én folytatom, mondta Charles Wieland. Stefford hátrébb húzódott. Az expedíciót megszervező, rejtélyes milliárdos a mikrofon mögé állt. Charles Wieland közelebb járt az ötvenhez, mint a negyvenhez, de sűrű fekete hajában egyetlen ősszálat sem lehetett felfedezni. Széles homlokával és szájával, átható tekintetű jégkék szemével és karcsú alakjával inkább hasonlított egy sportőrültre, mint egy iparmágnásra. Ezt az illúziót azzal is erősítette, hogy egy golfütőt tartotta vállán. Türelmesen megvárta, hogy az összegyűlt emberek elhallgassanak, szórakozottan meglóbálta az ütőjét, majd maga elé állította, és úgy támaszkodott rá, mint a sétabot lenne. Remélem, valamennyiüknek sikerült felfrissülniük, néhányan talán aludhattak is egy keveset. Kezdte. Tudom, vannak önök között olyanok is, akik percekkel ezelőtt érkeztek. Szinte valamennyien nagy utat tettek meg, igen rövid idő alatt. Biztosítom önöket, hogy nem hiába jöttek el ide. A lámpák kialudtak, az emelvény mögötti fémfalra rávetődött egy digitális projektor fénye. Villand teste árnyéká változva jelent meg a falon. Hét nappal ezelőtt az egyik műholdam elhaladt az Antarktisz fölött. A feladata ásványok lelőhelyeinek felkutatása volt. Minden rendben is folyt egy darabig, aztán a műszerek váratlanul egy érdekes hőkitörést érzékeltek. Miután jobban megvizsgáltuk a közvetített képeket, ezt láttuk. A kivetítő fehér négyszöge eltűnt, a helyén ködös, vöröses, sárgás hőkép jelent meg. A halvány háttér előtt látszó, tűzszínű valami olyan volt, mintha egymásba kapcsolódó, szögletes részekből állították volna össze. – Ez a hőkép – folytatta Wieland. És a fara mutatott a gólfütővel. A vörös vonalak szilárd falakat jelölnek, a narancsárga foltok tömör sziklának felelnek meg. A szakértői állítása szerint ez egy piramis. Abban nem értenek egyet, hogy ki építette, és abban sem, hogy mikor. Sebastián de Róza érdeklődve kihúzta magát. Mi okozta a hőkitörést? kérdezte Thomas. Nem tudjuk mondta Vélend. Az egyik szakértőm szerint ez az építmény hasonlít az aszték piramisokra. Vélent háta mögött váltotta kép. Egy másik emberem váltig állítja, hogy Kambodzsában találni hasonló építményeket. Ismét váltotta kép. Abban mindenki egyetért, hogy ilyen sima oldalú piramist az egyiptomiak építettek. Thomas az elismert egyiptológus, helyeslően bólintott. De miért építene bárki piramist ezen a helyen? Kérdezte Miller. A világ különböző pontjain előkerült leletek, főként ősi térképek szerint az Antartiszon nem volt mindig jég, mondta Thomas. Fel sem tűnt neki, hogy mentora Sebastian teóriáját magyarázza. Nagyon valószínű, hogy a kontinens egykor lakható volt. Sebastian de Róza felállt és közelebb lépett a falhoz. Vélend érdeklődve pillantott rá. Mr. De Rosa? Azt hiszem, Mr. Wieland, hogy a szakértőinek igazuk van. Mármint melyiknek? Sebastian elmosolyodott. Mindegyiknek. Az egyiptomiak, a kambodzsaiak és az asztékok is építettek piramisokat. Annak ellenére, hogy a három kultúra képviselői egymástól több ezer mérföldre éltek. Vagyis nem kommunikálhattak egymással, szólt közbe Thomas. Ennek ellenére az építményeik igen sokban hasonlítanak egymásra. Sebastian a fal mellé állt. Ez minden bizonyal egy templom együttes. Valószínűleg több piramisból áll, amelyeket utak kötnek össze. Sebastian de a szavai hallatán a csarnokban összegyűlt tudósok felhorkantak. Vélend bólintott és a vállára lendítette a gól Sebastián tüzetesen szemügyre vette a kivetített képet. A három kultúra piramisai sokban hasonlítanak egymásra, ismételte. Ez pontosan mit jelent? kérdezte Max. Azt, hogy valószínűleg ez a legelső piramis, amit ember épített, felelte Sebastian. Miller megvakarta a fejét. Ki építették? Sebastian de Rosa képtelen volt eltitkolni az izgalmát. Annak a kultúrának a képviselői, amelytől az asztékok a kambodzsaiak és az egyiptomiak is származtak. Lehet, hogy ez az első piramis, mondta Wiland, de az is elképzelhető, hogy az utolsó. Talán ennek mintájára épült a többi, de lehet, hogy fordítva történt. Egyébként sincs semmilyen bizonyíték arra, hogy az önáltal felsorolt kultúrák bármilyen kapcsolatban álltak egymással. Sebastian a képre mutatott. De van, ez a felvétel a bizonyíték. Vieland rámosolygott az arheológusra. – Arról fogalmam sincs, kiképítették, – állt fel Miller. – De ha kapok belőle egy kis mintát, meg tudom határozni, hogy mikor készült. – Hány ével téréssel, professzor? – kérdezte meg Stafford. – Tulajdonképpen doktor vagyok, – mondta Miller. – Képes vagyok arra, hogy pontosan meghatározzam a korát. Ez a szakmám. – Nos, doktor Miller, – mondta Wieland. Lehetővé teszem az ön számára, hogy megszerezze a kívánt mintát. Lex meghökkenve nézte a felvételt. Egészen pontosan hol van ez az izé? A Bóveója szigeten, felelte Vieland. Lex a név hallatán összerászkódott. A jígen áll? Nem egészen. A jég alatt van, 600 láb mélységben. A falról eltűnt a hőkép, és egy olyan felvétel jelent meg a helyén, amely akár a montanai szellemvárosról is készülhetett volna télvíz idején. A piramis pontosan egy elhagyatott bálnavadásztelep alatt található. Ez a telep lesz a bázisunk. Mindenhonnan meglepett kiáltások hallatszottak. Weilland az egyik magas káboly kalapot viselő vagányra mutatott a gólfütőjével. Mr. Queen, a férfi felállt. Lex homlok ráncolva végigmérte. Mr. Stafford, Mr. Wieland, kezdte Quinn. Önöknek sikerült összeállítaniuk a világ legjobb fúró csapatát. Hét nap alatt lekapjuk a jeget és a földet erről az izéről. De előtte mindenkinek át kell esnie egy háromhetes kiképzésen, mondta Lex Woods. Wieland megrázta a fejét. Nincs annyi időnk. Nem én vagyok az egyetlen, aki műholdakat röptet az Antarktisz fölött. Mások talán gyorsabban reagálnak, mint én. Az is lehet, hogy már is a helyszínen vannak. Azt hiszem, nem fogalmaztam világosan, mondta Lex. Ebben a csarnókban egyetlen olyan ember sincs, aki készen állna egy ilyen utazásra és munkára. Vélend rámosolygott a nőre. Kedvesnek szántam mosolyt, de az arca olyan volt, akár egy éhes cápájé. Éppen ezért hívta önt ide, Miss Roots. Ön a szakértő, ön a legjobb az ilyen jeges ügyekben. Lex úgy tett, mintha meg sem hallotta volna a dícséretet. A Boveoja a világ egyik legizoláltabb helye, mondta. A legközelebbi szárazföld ezer mérföldnyire van tőle. Ha bajba kerülünk, nem számíthatunk segítségre. Vélend bólintott. Igaza van. Az valóban a senki földje, de már valamennyien rajta ülünk a vonaton, ami hamarosan elhagyja az állomást. Nincs visszaút. A milliárdos háta mögött ismét változott a kép, a titokzatos, eltemetett piramis egy másik szögből látszott rajta. Biztos vagyok benne, hogy érdemes vállalniuk a kockázatot. Lex körbenézett. Az emberek arcán kíváncsiságot, érdeklődést és kapzsiságot látott, Senkin sem fedezte fel a félelem jeleit. A jelek szerint mindenki magabiztos volt. A magabiztosságtól nincs távol az elbizakodottság, gondolta Lex. A vetített kép eltűnt, valaki felkapcsolta a lámpákat. Ezzel az eligazítás végére értünk. 90 percen belül készen lesz a vacsora. Remélem mindenkinek izleni fog. A szakácsot az egyik párizsi szállodámból hozadtam ide. A halpogácsája egészen fantasztikus. Charles V. körbe pillantott, majd Lex Wood szemébe nézett. Nos, Miss Wood, velünk tart? Lex hátat fordított a milliárdosnak, és elindult a csarnok kiárata felé. – Keressen másik idegen vezetőt! – szólt hátra.